Copilăria mea, autor Dan Lucian Corb, Alești, România Copilăria mea apusă Într-un colț de sufletlin E sentimental sedusă Ca o floare de mălin Pe subplop fremătători Pe iarba verde de acasă fantezia în culori Ce amintire frumoasă Animaluțe de pluș toamna așa îndeljugate E-n dalbe la săniuși Dor primăveri minunate, verile cu cer senin, vise, dragoste nespusă, într-un colț de suflet lin, copilăria mea apusă.